Întâlnire în Atlanticul de Sud, pista șapte. Își ținu respirația o clipă când o umbră se ridică prin viscol, dar se relaxă imediat. Vântul cruise o spărtură în nisoare, destul de lungă ca să descopere o fâșie de mare, un petic lung și neclar care pentru câteva clipe a ca o navă. Dacă exista într-adevăr un vapor, acolo, era lucru sigur că acum, sta să asculte și să aștepte. transformat din nou în vânător. Probabil că ticălușii ăia de nemți își ajustaseră de pe acum vizoarele, își încleștează mâinile pe proiectile și trăgace, așteptând ca silueta bembecului să apară drept în firele lor reticulare. Chiar dacă ieșa treaba așa cum zicea comandantul și reușeau să tragă primii salvele de tun, tot se putea ca ambele nave să-și arunce una alteia, o ploaie de proiectile, să se lovească reciproc și să se scufunde aici, la 150 de mile de cel mai apropiat pământ. Auzi pe unul din semnalizatorii săi, Cummings... Trăgându-și nastul din pricina frigului și pentru o clipă, se întrebă ce părere o fi având băiatul ăla de tot ce se întâmplă. Acum șase luni mai era încă vânzător ambulant la un brutar din Birmingham și acum se scutură mânios. Care dracu-o fi diferența? Curios lucru cum te face zăpada să moței, indiferent de cât de încordat ai fi la un moment dat. Doamne, cum ai stă punta asta la orizontală? Aproape că nicio vibrație a mașinilor nu ajungea până la el, ba chiar îi se părut că în receptorul telefonic aude suferea lui Linței. De ispravă tip omul ăsta, gândi el. Nu-i scorțos ca unii ticăluși aroganți pe care i-a întâlnit el până acum. Are suflet bun, poate chiar prea bun, ca unul care își oblojește o durere ascunsă și veche, ceva care îi sfârșie inima atunci când aude de durerile altora și le simte și el, ca și cum ar fi ale lui. De exemplu, serviciul funebru de azi. Tre Numai câteva momente să fi trecut de atunci. Își reaminti fața comandantului în clipa în care rostă rugăciunea pentru morți. Aceeași expresie pe care o văzuse la mulțimea de la Londra, la înmormântarea aceea în masă. Auzi aproape întreaga stradă. Aproape întreaga stradă aia nenorocită, firara dracului. Au că bombardirele țintau spre docurile Londrei, dar au lovit drept în strada lui. Cartierul Eastend n-a fost niciodată un loc atrăgător al capitalei. Case cu terase, fiecare din ele la fel cu cea a vecinului și fiecare cu câte o curticică în spate, de mărimea unui covor. Străzi în uniformă. Asta era imaginea. Mage insista tot timpul să o numească grădină. Simți că fără să vrea, buzele schițaseră un zâmbet slab. O grădină. Vremea a făcut ca înmormântarea să fie cea mai dureroasă parte. O zi luminoasă și însorită, ca și cum tot restul lumii dorea să ignoreze drama lor. Autobuzea roșii treceau fără întrerupere pe la capătul străzii, îndreptându-se spre stația de metrou Bentle Green. Un baraj de balone captive, fiecare din ele, durduliu și lucitor ca o balenă sătulă. Un lucrător fluierând printre ruinele unei biserici și fusese bombardată în raidul de săptămâna trecută. Numai fețele erau aceleași, înmărmurite, ca lui Linsey. Se întrebă chiar dacă mai observase cineva lucrul ăsta. În orice caz, nu Maxwell, era sigur că nu. Ăsta nu era decât o tâmpit amărât. Ar fi trebuit să fie, de fapt, tot un ticălos de nazist și el. Se încordă brusc. Iar s-a auzit. Își suci capul într-o parte ca să audă clinchetul foarte șters, dar distinct al metalului. Relevment verde patru-cinci, domnule comandant. Departe de tot, Am auzit metal. Continuă să asculți atent, îi zise linței calm, detașat, de parcă ar fi comentat un meci de cricket. cei aici, domnule maestru? I-și Cummings. Rici ridică din umeri. Nu cei. Simți pe ceafă că gulerul flanelei îl încălzește mai mult decât trebuie. Chiar meci i-l a dintr-un pulover vechi pe care l a desfăcut ca să recupereze lâna. Încercă să-și valul de emoție ce l amenința. Trebuie să se obișnuiască odată cu durerea asta, Să o accepte. Dar cât o să mai fie până la obișnuință? Nu mai departe decât ieri când l-a pe Hasei, maestrul telegrafist descrind pățanile din timpul când era cu o canonieră în China, înainte de război, s-a surprins zicându-și. Asta o să le povestesc și copiilor acasă la prima permisie. De parcă nu-i pierduse. Tocmai momentele astea neînsemnate și la care nu lua aminte, rânduri erau și îl lăsau fără rost pe lume. Obrazul îi fubiciuit cu zăpadă udă de o rafală de vânt care a spucnit cu forță peste parapet. Oșter se necălji de pe ochi și, când privi din nou, văzu cealaltă. Era de necrezut că se aflate de aproape, că fusese așa de aproape toată vremea. Se prezenta diagonală față de drumul urmat de Bembecula, cu pupa spre ea, suprastructura ei înaltă și duneta sclipind ca o glazură pe un tort uriaș. Se răstire gușit în microfon. O navă, domnule comandant! Drept în prova, nițel la tribord! Distanță ca în vreo două cabluri!" Își ținu ochi fix și pe cealaltă navă în vreme ce secundele se scurgeau una după alta, nesfârșite de parcă abia se tărau. Era mare a dracului, probabil un fost pasager transoceanic. Avea două coșuri și un stac suedez imens, piturat pe bordaj. Pe când o privea, remarcă cum o parte din punta de comandă a inamicului se mișcă puțin și-și dădu seama că era ridicată cu totul de una din bigile din prova. Șeful mecanic auzise într-adevăr un vinci. Nemții își schimbau aspectul, se pregăteau pentru victima următoare. Brusc observă bolborosala de spumă de subetambu, acolo unde până acum nu fusese decât clipoceala dată de hula lungă a mării. Șoptih Culcat, fraților, ne-a văzut că pe Cummings de că și îl tărâg fâind să se culce pe punte. Țineți-vă gămălia jos și stați cu ea așa până vă zic eu să ridicați. Cummings era întins lângă el la numai câțiva centimetri de departare cu ochii cât cepele. Icni. Nee. Hai! mi se face rău. Rici deschise gura să-i zică ceva, dar auzi sunetul unui clopot la tunul cel mai apropiat și se răzgândi. Ca și maestrul semnalizator, Linței văzuse conturul nedeslușit al navei inamice și aproape că nu-i venea să-și creadă urechilor. Probabil că ninsoarea viscolită era pe cale să înceteze, cât dădea impresia că lasă în jurul celor două nave o zonă de vizibilitate bună, în vreme ce, dincolo de ele, cernerea de fulgi mari continua să fie la fel de dasă ca și mai înainte. Cârma stânga, 15, amândouă mașinile cu toată viteza înainte. Asprima tonului de comandă că sfarmă tăcerea apăsătoare din timonerie, iar oamenii înmărmuriți, de o parte și de alta, au pornit să se miște și să acționeze de parcă ar fi fost împinși de pârghinii invizibile. Cârma zero, drept așa. Cârma este zero, domnule comandant, murmură Jolif. Cap compas 355. Portavocile și telefoanele din fiecare parte a comenzii reveniră brusc la viață și l-auzit pe Maxwell ordonând. Începeți tragerea. Ordinul fă urmat imediat de replica clopotelor de la tunuri. Făcând o scurtă întoarcere spre Babord, Lindsay se nava pe un drum aproape paralel cu cel al inamicului, aflat acum la vreo 400 de metri distanță, observând atât bulboana înspumată produsă de cele două elice ale acestuia. Văzut cum Duneta se înclină ușor din pricina pornirii bruște a elicelor și fu convins că, în ciuda împrejurărilor favorabile, minusculul avantaj căpătat până acum poate fi foarte curând pierdut. Apoi la intervale de numai câteva secunde, cele trei tunuri din bordul tribord deschiseră focul. Tunul 3, care se afla la pupa, atras primul și din ce înțelese că infanteriștii de marină puseseră mai ager la traducerea în fapta instrucțiunilor transmise de la comanda de tir. Proiectilul de 152 mm vzi pe lângă comanda de navigație, unda sa de șoc izbindu-se fierbinte de suprastructuri, asemenea unui expres care trece printr-o gară mică. Celelalte două tunuri îl urmară aproape simultan, aruncându-și trâmba de foc și fum peste punte, detunăturile lor sălbatice, zguduind grătarele sub picioarele lui Linței și smulgând mici tresăriri de celor de pe comandă. Abate din drum ca să fugă! Locotenentul Eichmann, fucât pe-a să cadă. Tunul 3 se smuci cu furie în arcurile recuperatoare și a zvârliu un nou proiectil deasupra apei cenușii. Fără inflexiune în voce, servantul de la aparatul director, de tir, rosti. Lungă! Scurtează doi. Punta se zbuciuma violent din pricina mașinilor care măreau necontenit numărul de rotații și valul din prova, brăzdat adânc de etravă, țâșnea nabele borduri ca două săgeți solide de sticlă albă. Cârma dreapta zece! alinsei își lăsă privirea pe repetitorul giro. Cârma zero! Picături de sudoare îi căzură de pe frunte pe sticla compasului. Drept așa! Când își ridică din nou privirea, inamicul era mai aproape, dar într-un relevment mai înspre prova. Unul din oamenii șefului de echipaj strigă. «Tunul trei a încetat tragerea domnule comandant. Nu mai are câmp de tragere!» Linței îl privi pe Stenard. N-avea de ales. Dacă a bătat din nou spre Babord ca să da infanteriștilor de marină câmp de vedere și de tragere asupra inamicului, nava acestuia scăpa fugind la adăpostul invizibilității date de viscol. Era un vas cu adevărat mare, de vreo 17.000 de tone mare, modern și cu mașini suficient de puternice ca să aibă viteză bună de marș. Cele două tunuri din prova, al căror câmp de tragere nu era acoperit de suprastructuri, traseră din nou. Limbile uriașe de flăcări portocalii zâșniră din gurile de foc odată cu proiectilele ce s-au năpustit spre inamic. Prin vârteșul de zăpadă, linsei deosebi o lucire scurtă cu un ochi roșu și au auzit pe Maxwell că urlă. Un impact! L-am lovit pe ticălos! Acesta fugea pe fiecare clipă. Coșurile nu îi se mai distingeau din ninsoare. linse își cu mâna pe frunte și așteptă numărând secundele până ce tunurile bubuiră iară. De data asta, intervalele erau mai lungi. Gândul îi zbură spre elevatoarele de muniții, care se opinteau în șinele de ghidare, spre cărătorii de muniții care se căzneau înjurând să alimenteze tunurile cu proiectirele acelea mari, grele și incomod de manipulat, în timp ce în jurul lor toată nava se zguduia. La compartimentele mașinilor și căldărilor, oamenii lui Fraser Stăteau cu urechile ciulite la zarva și exploziile de deasupra, auzindu-le peste larma de mașini și pândind din ochi bordajul înalt din interior, în timp ce se rugau în tăcere ca niciun proiectil să nu vină la ei. Se gândeau la năvala apei prin eventuala spărătură, la aburul care opărește totul, la trecerea în nimicnicie. Zăpada se ridică în asupra navei inamice și linței văzut clar flăcările portocalia tot greitoare. Comandantul Dinamic a reușit în sfârșit să dea câmp liber de tragere tunurilor sale din pupa. Proiectilul a lovit bordajul bembeculei ca un trăsnet, Șocul exploziei aruncând oamenii și echipamentul peste tot pe punte, vreme ce din spărtura făcută în tribord, fumul ieșa deasupra ca un vârtej solid de culoare cafenie. Linței se agățe de portavoce și au auzi cum schijele și metalul bordajului, sau ricoșează, iar în gură simți gustul neplăcut de lidită, adus de aerul rece. Dar tunurile continuau să tragă și pe deasupra alarmei generale îi auzi pe ochitor cu murlă, nebun de bucurie, la loviturile lor directe, hârșitul aspralor țărului lovit, clinchetul închizătoarelor împinse în culată, înainte de strigătul servantului. Gata! Eic, mă Echipa de luptă contra avariilor raportează un incendiu pe puntea A, domnule comandant! Doi oameni morți! Bine! Linsei își duse binucrul la ochi și studia inamicul. Dispăruse acum aproape complet... Conturul navei nu se mai vedea, decât ca o umbră murdară în ninsoare. Navea de ales trebuia să riște. Cârma stânga 10, apoi spuse răstit către eichmann comunică directorului de tir să aducă tunul 3 în jisment de tragere. Urmărind continuare ticăitul repetitorului giro. Cârma zero! Nu mai așteptă confirmarea lui Jolif și se duse narii patribord, unde fu izbit de vântul înghețat. Tunul lui Doceir redeschise focul imediat ce inamicul i-a apărut în vizor, în relevment provat tribord, iar proiectilul său lovi direct spatele comenzii navei inamice. De data aceasta, explozia a avut urmări mai dramatice și Lin se că proiectilul a prinsese vreo mică magazie de muniții sau un depozit de rachete de semnalizare. Zăpada luase noanțe de roșu și auriu din picina flăcărilor care izbucniseră lacome în jurul coșurilor înalte și porneau noi explozii în apropierea lor, marea fiind ciuruită de fragmente și schije căzute. Inamicul tase din nou și, la fel ca și până acum, pregătirea artileriștilor lui se dovedi perfectă. Proiectilul în becul în bordaj înspre pupa și exploda adânc în interior, cosind cu schijile sale incandescente totul în împrejur. Unele au izbucnit în sus, prin puntea bărcilor și o fi răstruit în două o balenieră, lăsând prova și pupa acestea să târne fiecare la un palanc al gruiei, ca niște curioase fructe coapte. Stenard spuse răgușit. Ninsoarea se întețește din nou. Se gemui fără să vrea când un proiectil căzua alături de navă, flacăra exploziei fiind instantaneu mascată de tromba de apă înspumată. Punta de comandă și aripa ei fură inundate de apa căzută ca o cascadă, iar linței, îl auzi pe Jolif înjurându pe unul din timonieri care se prăvălise peste timonă. își șterse lentilele binoclului și le îndrepta apoi spre nava inamică, exact la timp pentru a o zări cum dispare de tot într-un nou vârtej de viscol. Doar strălucirea focului se mai zărea, sau auzau câteva explozii mai mici, în timp ce obuzele lui ceir continuau să se năpustească asupra punții inamicului. Eichmann raportă. Incendiul de pe punta A este sub control, domnule comandant. A doua lovitură a primit-o tot punta A. N-a provocat incendiu, dar au fost răniți patru oameni. Telefonul zbârnei din nou. Stenard transmise. E șeful mecanic, domnule comandant. Întreabă dacă poate reduce turația. Axul elicei bord se încinge al dracului de tare. Nimic grav totuși. Linței de dădu seama că australianul îl fixează și abia după câteva clipe realiză că trebuie să și răspundă. Da, mulțumesc spune să reducă viteza cât crede de cuvință. N-are rost să omorâm motoarele. Nu cred că nemții vor mai încerca să ne atace încă o dată. În orice caz, nu acum. Ar risca prea mult. Ăștia nu sunt deloc tâmpiți. Și că sunt momente în care aș prefera să fie. Apoi adăugă încet. Pregătește-te, rog, o radiogramă. Către amiralitate. Repede, comunică poziția noastră, direcția și viteza aproximativă a inamicului. Aș frecă ochii okay, încercând să se concentreze. Mai spune că l-am lovit de două ori. Nu știm exact ce avarie are. asta e tot, domnule comandant? Întrebă Stenard, dând să plece. Menționează că loch Glendau a fost scufundat și ia de la infirmerie lista supraviețuitorilor. Linței se îndreptă spre ușă și o deschise în semn de mulțumire când văzu că doi marinari încercau să înlocuiască geamurile sparte ale timoneriei. Stenard ieși, în timp ce linței, de pe aripa comensii, urmărea cum echipele de luptă contra avariilor se stădeau să repare ce se putea. Tremura, era imposibil să se stăpânească. Probabil că totul pornea din subconștient. Pe punte, furfota continua. Ofițeri și marinari își uniseră forțele pentru a umple cât mai repede golurile făcute de obuzele inamicului. Gos, apărut deodată în ușa timoneriei și se grăbi să raporteze. Nici o victimă, domnule comandant!" Un singur om și-a pierdut un picior, dar doctorul zice că va trăi. Se-ntoase când Riccii dădu busna pe ușa timoneriei și replică cu asprime. A fost o victimă, domnule comandant." Făcă o pauză, încercând să-și reamintească cum s-au petrecut lucrurile. Semnalizatorul Cummings, un proiectil a lovit direct în spate. Dacă n-ar fi fost el, m-ar fi atins pe mine, domnule comandant." N-am mai putut face nimic. Am încercat, dar era prea târziu." Alinsei îl asculta cu atenție n ce face, te înțeleg." Gostu și zgomotos. În legătură cu avariile, cei cu ele? Să știți că e treabă de dochieri." Lincei simțea cum i se urcă sângele în cap de nervi. Ar fi fost în stare să-l scuture pe Gost, să-l pocnească chiar, numai să-l facă să înțeleagă. Reuși să se controleze și spuse plat. Nu, te înșel, secundule. Este treaba ta până la noi dispoziții." Gostu răspunse între dinți. Dacă nisoarea nu s-ar fi potolit la timp, intram în plin în namțul ăla. Linsei se întoase spre el. Bine că măcar l-am jerepelit pe nemernic. Pentru numele lui Dumnezeu, apucăte de reparații la o odată. Afară câțiva marinari care au spreprova un corp înțepenit, ca minx. Din ușa de înzi raportă. Șeful mecanic spune că totul este în regulă, domnule comandant. Linsei îl privi și nu știa de unde să-l ia se complet de Densi. Constatase însă că se comportase bine pentru prima sa misiune. Mulțumește din partea mea, te rog. Dă liber la posturi. se întoarse, dar Densi rămase pironit cu ochii spre el. Acesta roșii. Vă rog să mă iertați, dar încă nu-mi dau seama cum a fost posibil așa ceva. Părea că ignorează atât figura a lui Linței, cât și dispararea lui Ricci. Cum dați ați reușit cu astfel de navă ca a noastră să reliminați pe namțulă la îngrozitor. Linței cu eforturi ca să se abțină. ascultă măi sub. Fă ce vrei. Apucă-te și scrieți memoriile. Spune și mai cătii, dacă vrei, cum s-a întâmplat. Nu mai scutește-mă odată. Te rog. Denzi se retrase, iar în clipa următoare s-auzind megafon. Toată lumea liber de la posturile de luptă. Bordul tribord să treacă la posturile de veche. Linței îl privea pe Ricci și căuta să înțeleagă ce simța bietul de el în acele clipe. Un om, tovarăștea lui, îi salvase viața. Cu ce preț? Gata, ajunge! Să ne liniștim puțin!" încercă Linței să schimbe atmosfera. Bună idee, domnule comandant! Zău că merităm!" spuse Stenard îndreptându-se spre timonerie. Sublocotinentul Michael Dancy trase cortina grea a careului ofițerilor și pășii înăuntru. Cu toate că doar jumătate din lumină mai funcționa, atmosfera era plăcută. Panelul de stejar strălucea, încă urându-ți bun venit. Mai era vreo oră până la miezul nopții. Dancy fiind de cart, renunțase la ideea de a încerca să mai ațipească. Lângă voluminosa sobă cu cărbun, Berger discuta cu Boaz, doctorul, cu toate că figura acestuia, din urmă, era atât de lipsită de expresie, încât se putea cu ușurință trage concluzia că doar asculta ce i se spune. Aveam niște pasageri foarte bogați mai întotdeauna. Nu din ăia amărâți care strâng în bani o viață întreagă să meargă și ei cu vaporul două-trei zile, a zis Berker. Boaz îi răspunse plictisit. Da, înțeleg. A Fostul ofițer casier coborâ vocea. Iar despre nava asta ce să mai zic? Nu spun că nu poți găsi oameni buni și printre ăștia temporari, dar un zeu i-am surprins odată vorbind. Să-i auzit cum o făcea o scroafă pe biata asta de navă. Îți piera tot cheful. Boaz mormăi. Niciun altul nu e mai temporar pe nava asta ca mine. Berker iar aruncă un zâmbet ironic. Dar dumneata ești un profesionist adevărat, e ceva nu? Densile întoarse spatele. Nu era foarte antipatic Berger, dar nu putea suporta să-i vadă cum toarnă pe gât băutură. Densi nu era băutor. Înainte de război, nu-și putea permite să dea bani pe băutură decât la Crăciun. Chiar și atunci întâmpina opoziția mamei sale. Aceasta nu pierdea nicio ocazie să aducă aminte de nu știu ce unchi care luase rasta din pricina alcoolului. După ce s-a înrolat și a ajuns pe iaht în armat, S-a amestecat în mai multe incidente nocturne, terminate toate datorită gradului avansat de îmbibație bahică, cu câteva zile bune petrecute în pat. Acum însă se ținea bine. Rămas într-un fotoriu cu spatele la ceilalți, cochea țintiți asupra draperilor ce despărțau spațiul de masă de restul încăperii, ascultând vântul care izbea valurile de coca navei. Nu putea încă realiza că acea dimineață reprezenta prima lor luptă pe mare. S-a tras în ei și-au ripostat. Au îngropat un arsenalizator, semnalizator, prima lor pierderea adevărată. Iar el, Densi, trăia, supraviețuise. Își simțea plămânii parcă prea mari pentru corp. Simțea nevoia să urle, să râdă în hohote, să se descarce. Ce știa Berker ăla cu mutra lui de femeiușcă despre toată povestea asta? Îl preocupa oricum mai mult carnea de vacă și îmbrăcămintea decât povestea asta cu războiul. În timp ce Berker stătuse jos la adăpost de orice pericol, el, Michael Dancy, rămăsese la datorie sus lângă comandant, urmărind și trăind fiecare clipă. Mai presus de orice, nu se așa cum credea, odată că îi se va întâmpla. Auzi clopoțelul și-și dedu că ceilalți sună după niște băuturi în plus. El trebuia să facă de în curând, iar secundul îi informase pe toți ce li se poate întâmpla dacă vin în post băuți. A să-și facă ordine în gândire, să nu treacă cu vederea peste niciun amănunt. Așa cum orice autor procedează înainte de a începe să scrie ceva. Era însă atât de greu. Totul se petrecuse repede. Parcă ar fi fost o mâncare la care nu știai ce să prețuiești mai mult. Gustul sau mirosul. Se trezise deodată pe nava asta enormă față de iahtul pe care mai mult se amuzase înainte. se întoarse și deduc ochii de Fraser, care tocmai intrase și se aruncase într-un scaun, nu înainte de a așeza clopoțelul în poziția inițială. Berker spuse. Sigur, doctore, de asta compania a fost prosperă. Nu avea decât cinci nave, dar echipajele erau atât de devotate, aveau sentimentul datoriei și al loialității în sânge, nu ca acum. Fraser închise ochii. Rahat, făcu el scurt. Berker îl privi intrigat. Cum poți să zici așa ceva? Inginerul își deschise ochii în timp ce stiuardul în lumina lămpii, spuse Vreau un gin, să fie mare Apoi adăugă lui Berker pe o voce joasă Motivul pentru care această companie a fost într-adevăr un succes și asta nu neg Este că proprietarii au știut să fie îndeajuns dezgârciți Au știut întotdeauna ce au vrut Nu s-au încurcat niciodată în lucruri mici Boaz îi urmărea pe fiecare în parte Fraser continuă calm ce zici de pereți urte, doctore? Dar de cabine. Ce vezi aici ține până la puntea B. Atât. Cabinele echipajului, ca să nu mai vorbesc de sala destinată emigranților, sunt chiar mai îngrozitoare decât pe navele indiene. A zări figura jignită a lui Bercăr. Ești un neghiob dacă crezi că loialitatea a jucat vreun rol. Oamenii aveau nevoie de locuri de muncă și ca să le obțină făceau pe Dracum patru. Dar acum, bineînțeles că toată lumea a uitat de asta. Stewardul tocmai așeza paharul prin ochi când telefonul țârâi nerăbdător. Ridică receptorul. E pentru dumneavoastră. Fraser preluă receptorul. Da, da. O, doamne. Iar pompa de apă dulce. Asta o să mă omoare într-o bună zi. Închise telefonul și sorbin grabă, ginul rămas în pahar. Când ajunse lângă ușă, se opri o clipă și spuse. Dacă nu am destul aer cald pentru cazane, știu unde să vin să mai iau. Ușa se trântie în urma lui. Berger se ridică brusc, vizibil afectat. Mă duc să preiau cartul. Se uităm prejur, Dar mai întâi va trebui să verific niște registre. În timp ce se grăbea să plece, Boaz spuse mai mult în șoaptă. Desigur, desigur, trebuie neapărat să verifici. Apoi zâmbi către Densi. Văd că ești pus pe fapte mari. Densi răspunse curăceală. — Va trebui să intru de cart. Sunt cartul de mijloc. — Oh, atunci... Boaz aruncă o privire la ceas. — Cred că am să mă culc. Densi deschise cura să spună ceva, dar renunță. — Am să mă culc. Boaz nici măcar nu învățase încă limbajul lor. Ce figură individul ăsta? Rece, distant și totuși în stare de fapt de mari. Se spune că a salvat un om i am putat piciorul la care avea o cangrenă îngrozitoare și l-a scăpat de moarte. Mai doriți ceva, domnule?" întrebă stiardul politicos. Nu, mulțumesc, pot să te retragi." Ochi stewardului alunecară spre singura tăresă de pe mâne ca hainei lui Densi. Veți face rondul, domnule?" Densi priva în altă parte, răspunse. Nu, nu tocmai." Stiardul plecă spre oficiu bombănind. Atunci am să aștept pe cineva care o face. Ușa se deschise din nou. Intră Kemp, aspirantul de marină. În afara celor câțiva sublocotenenți, Kemp era cel mai tânăr ofițer de pe navă. În consecință, era singurul asupra căruia Densi își putea exercita autoritatea și așa redusă. Tânărul îi s-a adresat timid. Voiam, voiam doar să văd dacă nu cumva. și vocea i se stinse. Densi se încruntă. Dacă vrei, ia loc aici. Își privi din nou ceasul. Și așa eu am cartul de miștoc și până la mezul nopții mai e... Camp în cuvință. Tânăr suficient de înalt părea totuși pricăjit. Hainele curgeau de pe el, iar fața avea o paloare bolnăvicioasă. În schimb, era ancestrat cu ceva de care nici nu-și dădea seama. O însușire pe care densi n-ar fi putut o avea niciodată. Era ofițer de carieră și în plus studiase la darmos. Densi aflase că tatăl tânărului aspirant este un ofițer superior și că se trage dintr-o familie cu veche tradiție în ale marinei. pentru chipa toate visele lui Densi dinainte de război. Întrebă așa, ca din întâmplare. Bătrânul e destul de mărișor, am auzit, nu? Bătrânul suna perfect, gândi el. Densi se obișnuise cu eticheta. Odată pe când era pe acel iaht amărât, au făcut o petrecere la care au invitat mai multe fete. Când a întrebat-o pe una din ele cu ce se ocupă tatăl ei, aceasta a răspuns pe un ton foarte normal. O, tata e marinar!" Fusese de-a dreptul șocat. Cum, nu e ofițer?" Fata l-a privit de parcă ar fi spus cine știe ce obscenitate. Dar, bineînțeles, istețule, ce vrea să fie?"